Збирай валізку до Києва. Ось так. Гарно спакуй все. Стули пельку, прошепотів яків, вкладаючи речі до валізи. У кут, де валялися речі Ірени, він старався не дивитись. Там, на вікні, сиділа, розклавши ноги, гола Ірена. Вона облизувала середній палець. Оти що свідчиш посередині всього. Даруй милість відрізнити те, що є, від того, що здається».